Зоряна залпом випила горілку, що її підніс шульга, і наблизилися до полковника, маючи намір його поцілувати. «Слава визволителям!» «Можете віддячити он тому, визволителеві!» – реготав полковник, вказуючи виделкою на капітана. Зоряна стала шпинці, обійняла однією рукою шульгу за шию і міцно поцілувала. Всі заплескали в долоні. «Ну, редакторе, бляха-муха!» – звернувся полковник до підполковника Єврея. «Де твої фотокори?» «Таку знімку прогавив для своєї газети. Вдячні львів'яни палко вітають своїх визволителів – воїнів Червоної армії!» «А вас із капітаном не пропустить цензура!» – спокійно відмовив підполковник. «Але ж який поцілунок!» – не вгамовувався полковник. Аж завитки беруть. А він раптом накинувся на молоду лікарку і почав цілувати. І вона вже не пручалася. Ох, видихнув полковник, відірвавшись і витер губи рукавом. А що, капітане? Ну, може, зав'яжеш нарешті зі своїм парубоцтвом? Війна закінчується. Заразом доведемо всім ворогам, що український народ єдиний, що східний, що західний. «Весілля відгуляємо за першим розрядом!» «Слабо йому, товаришу полковнику!» – захихотіла Тамара. «Та, може, той жидівський лікар тобі не тільки руку обкраяв?» – зареготав полковник. Шульга неквапом роздягався, і навіть у напівтемряві готельного номеру Зоряна побачила, що усе його тіло було вкрите шрамами. «Що, лячно?» – всміхнувся він. «Це гестапо?» – спитала Зоряна. Він промовчав і продовжував поволі однією рукою роздягатися. «А ще я, може, втратив кураж?» – сказав Ніяково. «Пошукаємо ваш кураж, товаришу – удавано безжурно сказала Зоряна і заплющила очі. На світанку вона придивилася до нього. Він лежав поруч і роздивлявся візерунки на стелі, що їх малювали соняшні промені. Обличчя було сумне, навіть трагічне. Зоряна Бадьоро сказала «Ну, що я казала, товаришу капітан Усе з вашим куражем в ажурі. Вам шльондрам видніше, пробурмотів він і несподівано вдарив її по обличчю. Вона спалахнула, але переборола себе і насмішкувато сказала. Ну, от і засваталися, потім піднялася з ліжка і почала вдягатися. Виконали наказ командування. «Ну що ж, товариша капітан, я згодна!» І приклала вивернуту долоню до скроні. «Вибач!» – тихо сказав він. «Так берете мене заміж?» – далі глузувала Зоряна. «А в мене якраз завтра відгул. Тільки за однією умови. Без фати я ніколи під вінець не йду». «Під який вінець?» – скривився він. «Звичайний. У церкві». Ви, товаришу капітане, яку віру сповідуєте? Християнську? Чи, може, іслам? Він не стримався і засміявся. Застибнино, мусульманин, без коражу. Вона повернулася до нього спиною, підставляючи бюзгальтер. Але, глянувши на його куксу по самий лікоть, застибнула сама і знову запитала Це в гестапо? «А ти, мабуть, всю війну стрибала з одного німецького ліжка в інше?» – злостиво сказав він. «Я всю війну в монастирі була, товариша капітан», – спокійно відповіла, натягуючи панчохи. «В якому?» – запитав він, сподіваючись, мабуть, загнати її в кут. «Святих сестер Василянок на вулиці Потоцького», – завчено сказала Зоряна. І гидота чи перевіряє. Вона справді там деякий час перебувала, після того, як її знайшли біля озера Мюгель. До речі, якщо товариш капітан не надасть мені можливості негайно піти,